معن الرحیم مجهول الحال ویصم المسطور دتا د دی علماء په اصطلاح مستور وی تعریف د دی مجهول الحال سره دی ومن روانو استنانی و اداه سو د چروایت کړي د د نه دو ګو ګره مجهول العين کی روایت یو کړیا اما مجهول الحال کی تی روایت دو کړي فاکثر یا ډېرو لکه لم یوسق دو یاد دونه زیاتو روایت کړي خود توثیق نه دی کړي حکم روایت ہی رد عل السحیح الذی قاله الجمهور ذ مجهول الحال و ذ مستور الحال د روایت حکم عمد جمهور پنسدادې چې دا برت کول شي یا قبول به نشي چې الحد لله نيا تاسو لکله شارحین وې jihad راوی په کې مجهول العين یا اکلم مجهول الحال ده مستور ده وې هل حدیثه اسم خاص ایاشت ده د حدیث د پارا یو نوم خاص نو دی وی له سلی حدیثی سمن خاص نو د حدیث د پار اس می خاصه نشتا وانما حدیثو من نوع الضعیف د ته حدیث د نوع الضعیف نده بل د المبه ويمكن ان عد المبهم من انواع المجهول دم ممکنه ده چې موږ وشمیرو مبهم د انواع او د مجهول نا وایي کاله علماو اگر کدي علما د فن حدیث قد اطلقوا عليه اس اسما خاصا په دی باندې د اسم خاصه اطلاق کړي لیکن حقیقته تشبه حقیقت المجهول حقیقت د دې مشابهت د حقیقت د مجبور سره تعریف د دې هو من لم یصرح به اسمی فی حدیث دا راوی د چې دا د نوم صراحت په حدیث کې نی ويره په حدیث کې او مبهم راوی دې حکم روایتی عدم القبول قبول له منشی حتا یصرح الراوی عنه باسمی شی وذ احدثی راوی داغنا پنوب سرا ها بای او یعرف اسمه یاو پی جنदेशीरم د بیورودی هی من طریقن اخرہ پراتلو سره د بلی طریقینه مسوررهن فيه باسمی اوږي گدنم تسریوی و سبب رد ریوایتی سبب د رد روایت د د سبب جهالت عینه ايده د بعین کی جہالت لئن من او ما اسمو نو جهلت عینو ار غسوک چې دا غ نوم مبہم کړي شي نو عین یې شي اې دی معلوم شي وجہلت عدالته او به دا عدالت نا معلوم شي وجہلت ظالم باب اعلا فلا تقبل روايته ا عدالت خود ب باب اولانه شي شي زه هغه د عین پتنه لګي د عدالت متو سه لګي نفلا تقبل روايته د ذ روايت ب قبلي بس کو وایو زه بس بس کې دا زه باندې مې نور کتابونو سره